masal mukminin fitawaduhin wa rahimin wa atofuhiin sama hal jasadil wahid perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang cinta mencintai seperti satu jasad apabila satu sakit satu anggota badan sakit semuanya merasa sakit mereka kaum muslimin di Palestina adalah saudara-saudara kita mereka satu anggota badan dengan kita. Kalau mereka terluka, bahkan urugian yang jahil. Bagaimana kejadian yang sangat terang. Bukan orang dewasa saja yang dibunuh, namun anak-anak kecil yang diharapkan mereka sebagai generasi penerus umat Islam mereka dibunuh sedang keadaan mereka bermain. Bagaimana mereka dirambut? Ya, masa kekanak-kanakan mereka dengan sadisnya di bulan yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah, Dia adalah Satu, tidak ada yang bersekutu Ya orang-orang yang beriman, sembuhkanlah hati-hati Allah, dan janganlah kamu berbuat Ya orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah menghendaki agar kamu menjadi orang-orang yang beriman. Ya orang-orang yang beriman, sesungguhnya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 Waharul Ummur muhdasatuh, wa kullu muhdasat bid'ah, wa kullu bid'ah dzalalah, wa kullu dzalalah fitnah. Mas Al Muslimin, ikhwani wa akhwati, bapa bapa ibu ibu, saudara saudariku saudari, wa wabarakatuh. Pertama-tama, melayak kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan limpahan nikmat. Hidayah serta pertolongannya kita masih bisa beribadah kepada Allah khususnya di bulan yang suci ini semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah kita ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah sebagaimana yang telah antum ketahui bersama tema kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini berkaitan dengan kejadian tragedi berdarah yang menimpa saudara-saudara kita di negeri yang suci yaitu Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengentaskan musibah tersebut dari mereka dengan secepatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang kafir baik dari kalangan Yahudi, Asyiah, Rafida atau Khunusairiyah dan lain sebagainya. Ma'asal muslimin rahimhani wa rahmukumullah Kejadian-kejadian seperti ini Bukan suatu Yang baru terjadi Namun Inilah Sunatullah di atas muka bumi ini Peperangan antara yang hak Dengan yang batil Antara iman dengan kekafiran Sampai hari kiamat kelak Dan Penindasan Penyerangan Tragedi berdarah yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin ini sebetulnya sudah diperingatkan, telah dijelaskan oleh Rasulullah Alaihissalam dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan lain sebagainya dan disahihkan oleh asy Muhammad Nasiruddin Al-Banna rahimahullah. Rasul S.A.W pernah bersabda yushiku antada'alikumul umam kama tada'al akal ta'ala pasatihah kata Rasulullah SAW hampir-hampir umat Islam dikepung oleh orang-orang kafir dari seluruh penjuru negeri ini atau dari seluruh penjuru dunia sebagaimana orang-orang yang kelaparan mereka mengerumuni hidangan makanan Sekali lagi kata Rasulullah, hampir-hampir umat-umat kafir itu mengepung, mengerumuni kaum muslimi. Sebagaimana orang-orang yang lapar itu mengerumuni hidangan makan. Ya, kita bisa bayangkan orang yang kelaparan, eh, seperti kalau antum mau buka puasa, rasanya mau disantap semuanya. Itu keadaan manusia di atas muka bumi ini yang ingin untuk menyantap. Kau muslim. Kemudian para sahabat bertanya, Amin kila tinah yama idin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita pada waktu itu ya Rasulullah minoritas sedikit? Kata Rasulullah, Bal antung yama idin kesir. Bahkan kalian waktu itu jumlahnya banyak, bahkan mungkin mayoritas. Walakin aku merasa kau saisain. Akan tapi. Kalian itu seperti buih Yang diombang-ambingkan oleh air bah, Sesuatu yang Tidak ada manfaatnya Kalhusa buih Selalu dibuat permainan Dan itulah yang terjadi tengah-tengah Kaum muslimin Di dunia ini Kaum muslimin meskipun jumlahnya mayoritas Namun mereka Tidak punya kekuatan Mereka diombang-ambingkan oleh Orang-orang kafir dibuat permainan oleh orang-orang kafir kalau kita lihat di Palestina, jumlah kaum muslimin misalnya melebihi jumlah orang-orang Yahudi. -orang Yahud. Eh bahkan Asyik Masyur Hasan Salman, hafilullah ta'ala, murid dari Syekh Muhammad Nasir al-Bani rahimahullah. Beliau mengatakan seandainya kaum muslimin itu mereka bersatu di atas tawahid. Ya. Kemudian mereka meludah di negara Yahudi itu, itu akan tenggelam negara Yahudi itu. Karena kaum muslimin mayoritas. Namun masalahnya itulah kaum muslimin belum bisa bersatu di atas atau belum bisa bersatu di atas iman kepada Allah Subhanahu Wataala. Belum punya kekuatan, kekuatan iman khususnya. Sekali lagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalian seperti bui yang diombang-ambingkan oleh air bah. Kemudian tidak cukup hanya itu saja, Rasul menggambarkan tentang parahnya keadaan kaum muslimin. Kata Rasul Sallam wala min suduri aduwikum almahabata dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian terhadap kalian dari jada-jada mereka artinya orang-orang kafir sudah tidak takut lagi kepada kaum muslimin seperti yang terjadi sekarang ini bagaimana kaum muslimin di Suriah di Bante eh, dengan persengkongkolan dari kelompok kafir syi anusiriyah dengan komunis rusianya dan lain sebagainya Tentunya dengan orang-orang yahudi pula mereka bersengkongkol mereka bersatu untuk membantai kaum muslimin padahal jumlah kaum muslimin di timur tengah khususnya lebih banyak dari mereka namun itulah kalhusa seperti bui yang tidak ada kekuatan sama sekali bahkan musuh-musuh itu tidak ada lagi ketakutan terhadap kamu sini. Ini berlainan dengan pada zaman Rasul S.A.W. Pada zaman Rasul, sebagaimana yang sabdakan oleh Rasul S.A.W. Nusirto birrobi, masih rota syahrid. Di antara keistimewaan Rasul S.A.W. Di antara hal yang Allah berikan kepada nabi kita yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu Rasul ditolong oleh Allah dengan ditimpakan rasa takut di dalam hati-hati kaum kafir. Sebelum perjalanan satu bulan lamanya. Jadi sebelum Rasul melangkah. Itu mereka orang, -orang kafir sudah ketakutan. Namun keadaan sekarang terbalik. Orang, -orang kafir tidak lagi-lagi rasa ketakutan. Kamu sim yang takut. Na'udzubillah min d'alik. Kemudian kata Rasulullah SAW. Dan Allah akan menimpakan kepada. Hati-hati kalian penyakit al-wahan. Apa penyakit wahan itu? Kata Rasulullah, Sallam Hukbud dunia wa karyatul maut Iaitu tamak kepada dunia Dan takut kematian Dan inilah yang kita lihat pada zaman sekarang ini Kalau kita lihat pada Hari-hari seperti ini Bagaimana kaum muslimin Mereka sibuk dengan masalah kepemimpinan Tentang urusan dunia Tentang jabatan Bingung masalah penghitungan suara sementara. Bingung masalah siapa yang menang. Yang dipikirkan, yang disibukkan. Eh manusia kaum muslim disibukkan dengan urusan jabatan seperti ini. Sedangkan kaum muslimin di palestina, di surya, di bantai habis-habisan. Demikian pula yang lainnya. Keadaan kaum muslimin cinta tamah kepada dunia. Bahkan lebih dari itu. bekas sekedar dunia. Mereka pun. Dinina bubukkan dengan. Siaran piala dunia. Betul tak? Sedangkan saudara-saudara kita di tempat yang lain. Di Bante. Memang inilah salah satu programnya mereka. Kamusim yang lain. Dinina bubukkan. Disibukkan dengan. Hal-hal yang malaikan tadi. Sedangkan mereka. Siang dan malam bekerja keras. Untuk menghabisi kaum muslimi maka inilah sungguh benar sabda ar-rasul sallallahu alaihi wasallam saya ulang lagi sabda r.a.s terjemahannya hampir-hampir orang-orang kafir mengepung kalian wahai umat islam sebagaimana orang-orang yang kelaparan mereka mengerumuni hidangan makanan ketika rasul ditanya Apakah jumlah kita pada waktu itu ya Rasulullah sedikit minoritas? Kata Rasul bahkan kalian itu jumlahnya banyak, jazir, mayoritas. Akan nabi kalian seperti bui yang diombang-ambingkan oleh air bah. Dan Allah sungguh akan mencabut dari dada-dada musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian dan Allah akan menimpakan ke dalam hati-hati kalian penyakit al-waham yaitu cinta tamak kepada dunia dan takut kematian hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan diserahkan al-Ses Muhammad Rasuluddin al-Albani rahimallahu ta'ala kemudian mahasiswa muslimin rahimani wa rahimakumullah dari tragedi seperti ini maka kita terpanggil meskipun ini semuanya belum maksimal, namun mungkin ini yang bisa kita lakukan, yaitu mengadakan kajian dengan tema Palestina di hatiku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 bahwasanya mereka kaum muslimin di Palestina adalah saudara-saudara kita. Mereka satu anggota badan dengan kita. Kalau mereka terlukai, bahkan auzubillah min dzalik. Bagaimana kejadian yang sangat tragis. Bukan orang dewasa saja yang dibunuh, namun anak-anak kecil yang diharapkan mereka sebagai generasi penerus umat Islam, mereka dibunuh. Sedang keadaan mereka bermain, bagaimana mereka direnggut? Ayah, masa kanak-kanakan mereka dengan sadisnya Di bulan yang suci Maka, ya ini sedikit yang bisa kita lakukan Memanggil saudara-saudara kita Kalau Untuk sama-sama berpartisipasi Minimal Dengan kita mendoakan mereka Semoga Allah SWT Memberikan kepada mereka kelapangan Dan semoga Allah SWT mengentaskan dari diri mereka Musibah dan bencana tersebut Dan semoga Allah SWT Memerangi orang kafir Khususnya Yahudi di Palestina. Ini yang menjadikan kita berkumpul sekarang di sini untuk sekedar melaksanakan solidaritas sebagai sesama kaum Muslimin. Untuk kita menegakkan Uluah Islamiah di Ans Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan tadi perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayangnya, cinta mencintainya seperti satu tubuh. Jika satu sakit. Maka seluruh tubuh akan merasakan sakit Dan tidak akan bisa tidur Serta ditimpa penyakit Demam Oleh katulah Terutama di bulan yang suci ini Mayilah kita bersama-sama Memberikan apa yang kita bisa Untuk saudara-saudara kita Di Palestina sana Yang mengalami penindasan Dan penjajahan Yang dilakukan oleh orang-orang Kufar terutama orang-orang Al-Yahud Kemudian, pembahasan kita sebetulnya tidak lain, tidak bukan kecuali hanya sekedar membacakan dari ucapan-ucapan para ulama yang berkaitan dengan hal ini. Kita bagi kajian ini ada empat poin. Yang pertama berkaitan dengan Palestina dan keutamaannya. Menurut ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Yahudi Tentang asal-muasal Nama Yahudi Serta sejarah singkat Mereka sehingga bisa Menduduki Palestina Kemudian yang berkaitan Dengan ucapan para Ulama tentang Tragedi Di Palestina terutama Tragedi Gaza Kemudian yang berkaitan dengan masalah Bagaimana kita mengentas kehinaan tersebut dari kaum muslimin. Skala global, empat poin itu yang akan kita bahas. Tentunya sekali lagi kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Karena memang masa ini bukan masalah sepilih masalah besar. Yang kewajiban kita merujuk kepada para al-ulama. Yang pertama berkaitan dengan masalah Palestina dan keutamaannya. Di sini kita bawakan sebuah kutip, buku kecil yang berjudul Tahriju Ahadis Fadil Syam wa jimas. tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan negeri Syam. Eh, negeri Syam itu sekarang terpecah menjadi empat. Palestina, Yordania, Suria dan Lebanon. Dulu namanya negeri Asam. Ya, sebagaimana kalau kita baca Kitab-kitab ulama Negeri Hijaz Kalau sekarang terbagi menjadi dua Mekah dan Madinah. Ini sekali lagi istilah-istilah Yang dulunya Satu sekarang sudah terpecah Sekali lagi negeri Syam Palestina, Yordania Suria dan Lebanon. Ini Buku yang berkaitan dengan Keutamaan-keutamaan Negeri Syam khususnya dimaskus di sini namun namanya sudah kita sampaikan tadi namanya Syam masuk ke dalamnya negeri Palestina ini dikarang oleh Asyir Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala sebenarnya banyak hadis-hadis yang dibawakan di sini, cuma kita ambil lima saja yang insyaallah sudah mencukupi kajian kita pada pagi yang singkat ini Hadis yang pertama tentang keutamaan negeri Syam khususnya Palestina. Dari sahabat Zaid bin Sabit al ansari radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ya tuba li Syam, ya tuba li Syam, ya Kata Rasulullah SAW "Alangkah beruntungnya negeri Syam." Alangkah beruntungnya negeri Syam. Alangkah beruntungnya negeri Syam. Diulang sampai tiga kali oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain. Rasul mengatakan. Ya tuba li ahli Syam. Sungguh beruntung penduduk negeri Syam. Kemudian. Para sahabat mengatakan. Kalau ya Rasulullah. Wabi madalik. Ya Rasulullah. Bagaimana mereka bisa beruntung. Dari sisi yang mana dikatakan mereka itu beruntung? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tilka malaikatullah basitu ajnihataha ala Syam. Itulah para malaikat-malaikat Allah yang membentangkan sayap-sayap mereka di atas negeri Syam. Ini merupakan salah satu keutamaan negeri Syam bahwasanya malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya di atas negeri tersebut. Hadis Riwayat Miri Dan Sahih Kemudian hadis yang kedua Dari sahabat Abdullah bin Hawala Beliau berkata Kala Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Satu jannah duna ajenadan Kalian wahai kaum muslimin Itu akan memiliki Pasukan yang banyak Jundan Bisham yang pertama tentara di negeri Syam. Wajun dan Bil-Irab. Dan tentara di Irak. Dan yang ketiga. Wajun dan Bil-Yaman. Dan pasukan di negeri Al-Yaman. Kalau Abdullah. Perawi ini mengatakan yang bernama Abdullah tadi. Fakum tu. Aku pun berdiri. Fakum tu khirli ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Pilihkan untukku. ya Dari mana? Aku termasuk tentara-tentara tersebut. Rasul menjawab: Alaih com bisam. Wajib bagi diri kalian untuk memegang tentara di negeri di negeri Syam. Faman aba faliil hak biyamani jika dia enggan ikuti tentara yang ada di negeri di negeri Yaman. Ini masal muslimin rahimahni warahmatullah. Kalau kita sedikit luruskan persepsi sebagian kaum muslimin yang mereka mencoba untuk kalau orang Jawa bilang menggatuk-gatukkan ya hadis ini dengan sebagian pasukan khawarij yang ada di negeri Irak dan Syam ya yang sebagian mereka katanya mendirikan negara Islam Irak dan Asam ya kalau bahasa Arabnya tentara Daesh ya kalau di sini singkat apa ISIS ya ya ini bukan yang dimasukkan dalam Hadis ini, meskipun mereka mengaku-ngaku Mereka termasuk dari bagian Yang disabdakan Rasul ini eh, Bahkan mereka sekarang membuat Atau meminta bayat kepada kaum Muslimin yang enggak bayat ditembaki ya. Asyik Abdul Musim Abad Hafidah Allah Ta'ala Seorang pakar al-hadis di kota Madinah Ditanya Tentang sebagian penduduk Saudi Arabia Yang membayat Atau yang ingin membayat Khalifah mereka di Irak sana yang dikenal dengan Abu Bakar al-Baghdadi. Kata Syekh Abdul Muisin Abad, bayar syaitan. Mereka membayar setan. Eh, karena mereka, eh, bukan kelompok al-Sunnah, karena mereka ini, eh, tidak layak menjadi Khalifah kaum kaum Muslimin. Eh, bahkan sempat tersebar berita di negeri Suria, kaum Muslimin sudah dibantai oleh Kelawakku Asia yang diperben oleh Basar Asad katalahuloh sudah tertimpa musibah apa sedihnya jatuh ketimpa musibah lagi Tertimpa tanggal lagi yaitu datangnya tentara yang kita tanya, sampaikan tadi tentara negara Islam Irak dan Sam mereka datang ke sebagian ne eh, negeri di Suria mewajibkan kaum Muslim sana untuk membaikat mereka ketika enggak mau dibaikat diberondong dengan apa Peluru, eh, padahal sama kamu sih. apakah ini namanya? Ya eh, negara Islam. Eh, maka sekali lagi perlu kita luruskan karena sebagian mereka mengcomot hadis ini untuk apa? Ya eh, distempelkan kepada kelompok-kelompok tersebut. Mereka bukan yang dimasukkan di sini karena yang dimasukkan di sini nanti akan kita sampaikan yaitu kelompok atau Iqbal Mansurah al Sunawajah al Firkatul Najiah. Bukan kelompok warit seperti yang ada di ya eh, negara Islam Irak dan Asam itu. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dan selainnya. Hadis yang ketiga dari Abdullah Ibnu Amr radhialanhuma beliau berkata Rasul sallallahu alaihi bersabda, Ini ra'aitul kitab untuzi aminta tahti wisajati." Sesungguhnya aku melihat Amudal kitab, tiangnya kitab itu dicabut dari bawah bantalku fanadortu fa'idahuwa nurun satiun umidabila syam ini mimpinya rasul sallallahu alaihi wasallam dan mimpinya beliau adalah wahyu Allah s.w.t kemudian kata rasul sallallahu alaihi wasallam aku melihat bahwasannya ada cahaya yang bersinar yang mengarah ke negeri syam nah, ini intinya bahwasannya rasul bermimpi melihat cahaya yang bersinar yang menerangi negeri Syam ala innal iman ida waqatil fitan bisyam kemudian Rasul mengatakan ketahuilah sesungguhnya keimanan apabila umat tertimpa fitnah itu akan kembali ke negeri Asyam ya di antaranya negeri Palestina dari adanya inilah ya, kita mengatakan dalam tema kita Palestina jihadiku -jihad, karena memang Rasul sallallahu sangat amat menyanjung negeri Palestina. Maka demikian pula hati kita harus juga menyanjung memuji ada kecintaan terhadap negeri asam di ane negeri Palestina. Karena Rasul menyanjung memuji mereka, maka kita pun harus betul-betul ay -betul, eh, menyanjung menaruh dalam hati kita negeri Asam tersebut khususnya negeri Palestina. Ini hari Yang, hari. yang keempat dari sahabat Muawiyah Ibnu Qurraan Abihi radhiyallahu anhum, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza halaka ahli ummati." Apabila penduduk negeri Syam sudah binasa, sudah habis, maka tidak ada kebaikan dalam umatku. Maka jangan sampai eh, penduduk negeri Syam dihabisi oleh orang-orang al-kuffar. Karena Rasul mengatakan apabila penduduk negeri Sam itu sudah binasa, sudah musnah sudah habis, maka tidak ada kebaikan dalam diri umatku. Kemudian Rasul mengatakan, "Wa ta'ifatun ta min ummati 'alal haqq yuqatilun ad -dajjal. Senantiasa sekelompok dari umatku di atas kebenaran mereka memerangi ad-dajjal. Yang lebih sahih lagi riwayatnya sama dengan hadis fa'i Mansurah. tadi yaitu senantiasa akan ada di tengah umatku kelompok yang tegak di atas kebenaran dan mereka mansurin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan kelompok apa ifa al mansurah kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias firqatun najiyah, alias alsunnah wal jamaah, alias dakwah as-salafiyah. Layakur Rahman Kadalahom, hatataku masaah, dan tidaklah mencelakakan mereka, orang-orang yang mencampakkan mereka sampai tegaknya hari hari kiamat. Ini yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya pasukan yang akan muncul di negeri Yaman, negeri Irak, negeri Asam itu dari golongan Al Sunawal Jamaah, bukan dari golongan eh jaringan Al Qaeda atau kelompok Al Khawarij. Kemudian yang kelima hadisnya. Rasulullah SAW bersabda dalam doa beliau Allahumma barik lana fi madinatina Ya Allah berkahilah untuk kami kota madina kami wa barik lana fi mudina wasraina dan berkahilah wa ya Allah untuk kami mud kami dan asa kami, ukuran mud dan asa Kemudian Rasul mengatakan. Allahumma bariklana fi haramina. Ya Allah berkahilah untuk kami. Negeri haram kami. Itu negeri Mekah. Wa Wabariklana fi syamina. Ini intinya. Dan berkahilah ya Allah. Ya negeri syam kami. Ini sekali lagi. Lima hari ini cukup menunjukkan. Bahwasannya. Kota. Ya atau negeri Palestina yang merupakan salah satu negeri Asyam, ini mendapatkan keistimewaan, sanjungan dari Ar-Rasul SAW, maka harus betul-betul kita letakkan dalam hati kita, kita mencintai negeri-negeri tersebut, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Ar-Rasul Wasallam. Kalau itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Lebih mantap lagi kalau kita apa sampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan negeri Syam khususnya Palestina. Yang pertama dalam surat Al Isra ayat yang pertama Allah swt berfirman: Subhanallah di Asrabi abadihi Laylan minal al haram ila al Masil akal yang di barakna haulah. Allah mengatakan. Masuki Allah. Yang telah memperjalankan hambanya. Pada malam hari. Dari Masjid Al-Haram Mekah. Ilal Masjid Al-Aqsa. Ke Masjid Al-Aqsa. Di mana Masjid Al-Aqsa itu? Di Palestina. Alladhi barakna hawlahu. Yang kami berkahi sekeliling. Baitul Maktis tersebut. Ini menunjukkan. Bahawasanya negeri Palestina. Negeri Syam. Itu negeri yang dibaratahi oleh Allah SWT Ini jelas ya negeri Palestina, Betul Maqdis Kemudian ya. yang berikutnya Surat Al-Ma'idah ayat ke-21 Tentang kisah Nabi Musa Alaihissalam. Bagaimana ketika Nabi Musa berkata kepada Ban Israel Ya kaum midhulul ardal muqaddasatallati barakna fiha Ya kaumpu, wahai kaumpu, wahai ban Israel. Uduhulul arda, masuka, masuklah ke dalam negeri yang kami telah berkahi di dalamnya. Sepakat ulama Tafsin mengatakan, yaitu negeri Palestina. Nanti akan disampaikan bagaimana sejarah mereka nanti. Ini sudah cukup membuktikan bagaimana ya, keberkahan negeri Palestina. Lewat ia ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada Ban Israel Ya kaum mit'udhu sul'ardal muqaddas Atallati barakna fiha Wahai kaumku Masuklah ke negeri yang muqaddas Yang suci yang kami berkahi Di dalamnya Kemudian yang berikutnya Surat Al-Anbiya Ayat ke 71 Dan juga nanti 81 Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang Ya, penyelamatan terhadap nabi ibrahim dan nabi lut alaihi wasallam Allah mengatakan. Wa najainahu walutan ya dan ingatlah ketika kami menyelamatkan nabi ibrahim dan nabi lut ilal ardil lati barokna fiha alamin ya. kami selamatkan mereka menuju ke negeri yang kami barokahi untuk semesta alam ini intinya firman Allah allati fiha, yang kami barokahi negeri Palestina tersebut ini surat Al-Ambiyah ayat ke-71 demikian pula ayat yang ke-81 masih dalam surat Al-Ambiyah Allah mengatakan wali Sulaiman al-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardi al-lati barok nafiha dan kami utus bagi atau kami tundukkan kepada Nabi Sulaiman atau untuk Nabi Sulaiman angin yang bertiup kencang dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa ya, Taala menuju kepada bumi yang kami barokahi di dalamnya ilal ardilati baroknafiha yang dimasuk oleh ulama tafsir di sini katanya adalah negeri Palestinnya jadi lima ayat ini sudah cukup menunjukkan atau empat ayat ini sudah cukup membuktikan bagaimana keutamaan negeri sah khususnya Palestina. Walaupun itulah sekali lagi ini mengharuskan kita untuk ya mencintai dalam hati kita Palestina ada di hati kita. Ini yang berkaitan dengan keutamaan negeri sah khususnya Palestina. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua yang berkaitan dengan. Yahudi Dari mana asal kata Yahudi Dan sejarah singkat Mereka Ini kita ambil dari Sebuah kitab yang berjudul Dirasat fil adiyan Al-Yahudiyah wa Nasraniyah. Ia tentang agama Yahudi Dan agama Nasrani Yang dikarang oleh Asyik Ad-Duktur Su'ud bin Abdul Aziz Al-Khalaf Ini dosen kita di Universitas Islam, Madinah. Dan ini termasuk salah satu buku yang diajarkan di Universitas Islam, Madinah. Tentang Yahudi dan An-Nasarah. Yang pertama berkaitan dengan nama al-Yahud. Para ulama berselisih pendapat tentang asal kata Yahudi. Apakah itu berasal dari bahasa Arab atau selain bahasa Arab. Tentunya kalau di sini Berarti ada berapa pendapat? Hah? Ada ada dua. Ada yang mengatakan dari bahasa Arab. Ada yang mengatakan bukan dari bahasa Arab. Yang mengatakan dari bahasa Arab. Itu berasal dari kata-kata. Hada Yahudu. Artinya. Roja Ayarji'u. Yaitu kembali. Hal ini. Berkaitan dengan ucapan Nabi Musa AS. Dalam surat Al-A'raf. Ayat 156. Allah mengatakan. Inna. Hudna ilaika Sesungguhnya kami Itu kembali kepada engkau ya Allah Yaitu taubat kepada engkau ya Allah Jadi kata-kata Al-Yahud kata kata-kata al Hadaya Huduh Kembali atau tabaya tubuh Bertobat Kemudian Pendapat yang kedua Yang mengatakan kata-kata Yahud Itu bukan berasal dari bahasa Arab Namun itu Nisbah Ya, menisbatkan kepada salah seorang dari anak cucu Nabi Akuh ya Alaihissalam, ya, yang bernama Yahuzah dengan Zal. Eja ya, cuma ya, dengan berjalannya waktu berubah menjadi Aliyahud dengan Jal. Ya. Kemudian ada pula yang berpendapat kata-kata Aliyahud itu berasal dari nama negara ya Daulat Yahuda alati kan di Palestina setelah Sulaiman alaihi salam yaitu adanya negeri Yahuda yang ada di Palestina setelah ya meninggalnya Nabi Sulaiman alaihi assalam Jadi ini asal muasal penamaan Al Yahud ada yang mengatakan itu dari bahasa Arab dari kata-kata ha -kata, ya yang artinya tabayatu wa taraja ya yiu dan itu diambil dari ucapan Nabi Musa ketika mengatakan Ina Hudena ilai. Ya. Ada pula yang mengatakan kata-kata Yahudi nama Yahudi itu berasal dari bukan dari bahasa Arab, namun itu penamaan dari salah seorang atau nisbah menisbahkan diri dari nama seorang anak tuju dari Nabi Yakub alaihi AS. ya. as-salam. Ini asal penamaan Yahudi. Nah sekarang kita di media sering mendengar istilah negara Israel. Ya. Ini perlu untuk kita luruskan. Ya. Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Kita kalau mendengar Nabi Yakub ini sekilas langsung teringat dengan kisah Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yakub ini ayahnya Nabi Yusuf alaihi assalam. Nabi Ya'kub itu punya nama lain. Yaitu Israel. Ya. Jadi. Dari sinilah para ulama mengatakan. Tidak layak mereka itu dinamai dengan bangsa Israel. Atau Israel. Karena itu nama Nabi yang mulia. Ya, yang wajib untuk kita memuliakannya. Nabi Ya'kub Assalam. Ini kita mau bacakan dari. Bukunya Asyir Masyur Hasan Salman Yang berkaitan dengan penamaan Israel Ini tidak benar Secara logika maupun secara nas Ini kita ambilkan dari kitab As-Salafiyun wa Qodiyatul Palestine ya, Palestine atau Salafiyah Dan sikap mereka terhadap Palestine Ini karangannya Asyir Masyur Hasan Salman Murid dari Al-Syekh Muhammad Nasir Al Ban albani rahimahullah. Dalam halaman 12 dalam foot note-nya di sini beliau berkata, "Haadihi tasmiyatun munkaratun." Menamai Yahudi yang ada di Palestina dengan Israel itu penamaan yang mungkar. Wa qad sa'ala al-sinaati an biladil muslimin al-qaulu fi Dan telah tersebar di lisan-lisanya kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin ketika mereka mencela bangsa Yahudi itu mereka mengatakan fa'alat Israel kadza ya, kalau di media-media terutama dikatakan bahwasanya bangsa Israel membantai kaum muslimin atau Israel membantai kaum muslimin ini apa suatu yang salah yang batil menisbatkan pembantaian tersebut kepada Israel yang mana Israel adalah apa nama nabi Yaqub alaihissalam seolah-olah apa pembantaian ini dinisbatkan kepada seorang nabi Nah, Uthi bilang mindali. Ya. Maka sekali lagi perlu diluruskan. Ya, tidak benar. Yang menamai mereka dengan Israel kita cukup mengatakan mereka bangsa Yahudi. Ya. Kira terlalu khonazir kata eh, para ulama mereka saudara saudaranya al kira terlalu khonazir kira dan babi. Wa Israel kata Sheikh Masur. Wa Israel hua Rasulun karim min Rasulillah. Israel itu termasuk salah satu Rasul Rasul Allah, yaitu Ya'qub alaihis salam. Wahwa barion min jaulatin yaudz al khabisa dan beliau belepas diri dari negara Yahudi yang busuk dan e jahat. Itla tawarusabain al ambiyah eh, warusul wabain ajaimil kafiri. Tiada waris mawaris antara para Nabi dengan musuh-musuh mereka dari kalangan Al Yahudi. Ya, mereka membangkakan diri sebagai keturunan Nabi Yaqub. Kata mereka seperti itu. Namun para Nabi-Nabi tersebut. Belepasi daripada orang-orang al-Yahud. Falesa li-Yahud. Ayat alaqatin diniyatin. Bin Nabi-Ila Israel AS. Bangsa Yahudi tidak ada alaqah. Keterkaitan ya, sama sekali dengan Nabi Allah. Yaitu Israel yaitu Nabi Akub alaihi assalam seperti yang akan kita sampaikan bahwasannya orang Yahudi sekarang ini itu Yahudi palsu bukan eh keturunan asli daripada Nabi Ya'kub alaihi assalam eh sebagaimana sebagian kaum Muslimin eh ada mengaku ngaku keturunan Sabah Nabi Muhammad sallam pada sebagai mereka palsu pengakuannya eh, ini kurang lebih sama intinya sekali lagi eh kata beliau al-wajib alal akal Israel jatuhum bintasmiyatihim Yahudi, maka cukup menamai mereka dengan bangsa Yahudi. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menisbatkan mereka kepada Israel. Ya, namun kadang, ya, karena sudah menjamur seperti penamaan ya, Israel kepada mereka, terkadang ada ya, katerlinciran alisan. Maka kita tekankan dari awal kita menamai. Eh, bangsa tersebut dengan bangsa Al-Yahudi dengan bukan dengan bangsa Israel, karena Israel Nabi Alaihissalam ya belepasi daripada orang-orang Al-Yahudi tersebut. Kita kembali lagi kepada pembahasan tentang Yahudi. Adapun secara istilah Yahudi itu adalah orang-orang humaladina yaze'umuna anna min adbaimusa Alaihissalam. Yaitu mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Musa alaihi assalam. Ya, Sekadar mengaku, namun mereka sama sekali bukan daripada kaum Nabi Musa yang sebenarnya karena mereka menyisihi ajaran Nabi Musa alaihissalam khususnya yang berkaitan dengan masalah atau At hidup. Kemudian disebutkan dalam kitab ini tentang nama lain dari al-Yahudi dalam Al-Quran. Allah swt menamai orang yang Yahudi. Dengan beberapa nama. Di antaranya kaum Musa. Eh, mereka disebut sebagai kaumnya Nabi kaum, kaumnya Nabi Musa. Eh, sebagaimana yang sudah kita sampaikan ayatnya tadi. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada mereka. Ya kaum midul khulul abdul muqadja sata tata di barak nafiha. Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam negeri. Yang diberkahi yaitu negeri Palestina. Namun mereka tidak mau taat kepada Nabi Musa AS. Eh, mereka mengatakan Inna lanad Inna fiha kaum menjabarin dalam negeri tersebut ada orang-orang yang eh, Perkasa, yang eh, kuat lana dekula kita akan, tidak akan mungkin masuk ke dalamnya hat ayah kunjuminha saat mereka keluar dari jarinya. Ini pembangkangan kaumnya Nabi Musa terhadap Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua nama mereka adalah Bani Israel. Ya Bani Israel kuru nikmati Allah latihan amtalekum. Ayah, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah atas atas kalian. Ini namanya Yahudi juga Bani Israel. anaknya Israel dulu, Ayah. Kalau Israelnya bukan, Ayah, karena Israel Nabi Yaqub alaihi Kemudian dinamakan dalam Al-Qur'an mereka dengan Ahlul Kitab, Ayah. Allah mengatakan, "Innal ladhina kafaru min al-kitabi wal musyrikina Jemikan pula nama lainnya adalah atau namanya juga Al-Yahud. Ya. Namun dikatakan di sini penamaan Yahudi dalam Al-Quran itu banyak atau kebanyakan eh tentang suatu yang negatif. Ya. Seperti misalnya Allah berfirman, Wafalatil Yahudu, Ya Maqlula. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Mereka menghina Allah سبحانه و تعالى. Eh banyak Allah menyatakan. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang terlahan dan sebagainya dengan mereka dipanggil dengan nama mereka Al-Yahud. Demikian pula Allah mengatakan, Wa kaula tiri Uzair ibnu Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Sesuatu yang apa? Negatif. Itu banyak Allah langsung namai mereka dengan bangsa Al-Yahud. Ini penamaan Yahudi. Sekarang kita pindah kepada sejarah singkat. Ya orang-orang Yahudi sejak Nabi Ya'kub alaihi AS. eh, assalam. salam kita ingat eh, tadi kisahnya Nabi Yusuf alaihi as ini tidak terlepas dari kisah Nabi Ya'kub alaihi as ketika Nabi Yusuf alaihi as itu mendapatkan jabatan eh, di negeri mana? Mesir eh, maka Nabi Ya'kub alaihi as bersama saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi as pergi hijrah eh, dari pinggiran kota Palestina menuju ke, ke Mesir ya. kemudian selama ada Nabi Yusuf AS, mereka aman ya. anaknya Nabi Bani Israel ini setelah Nabi Yusuf AS meninggal dunia ya, penguasa Mesir yang namanya siapa? Ha? Fir'aun ya, gue julukan ya, rajanya Mesir adalah Fir'aun Ketika Nabi Yusuf as meninggal dunia, maka ya, raja Mesir pada waktu itu membantai bani Israel. Ini awal muasal apa pembantian terhadap bani Israel. Dan ini adalah janji Allah. Sampai kapanpun mereka bani Israel eh, tidak akan mungkin pernah merasa ya, tenang. Ya. Meskipun sekarang mereka berkuasa, namun hati-hati mereka ya, masih ada rasa ketakutan. Eh kenapa? Sepanjang sejarah mereka adalah kaum yang terhina. Dihinakan oleh Allah SWT. Karena mereka kaum yang selalu membangkang perintah Allah SWT. Nanti akan kita sampaikan eh, ancaman Allah. Bahawa sampai hari kiamat mereka akan pasti mendapatkan balasan yang setimpal. Eh, ini juga menjadikan kita ini optimis. Tidak terus merasa takut dengan orang-orang Yahudi. Karena apa Allah berjanji mereka pasti akan diminasakan oleh Allah Swt lewat tangan-tangan manusia meskipun bukan dari kaum Muslimin. Nah, di sini awal pertama mereka dibantai oleh eh, Fir'aun Mesir pada waktu itu setelah meninggalnya Nabi Yusuf Alaihi Assalam kemudian eh, mereka pun memutuskan untuk keluar dari negeri Mesir eh, di antaranya dipimpin oleh Nabi Musa alaihi assalam mereka menuju kepada Palestina seperti yang sudah kita sampaikan tadi Nabi Musa alaihi assalam memerintahkan mereka untuk masuk kepada ke dalam negeri yang apa? pedas yang suci yaitu negeri Palestina namun mereka tidak mau maka Allah pun sesatkan mereka 40 tahun mereka tidak bisa masuk ke negeri Palestina sampai Nabi Musa pun meninggal dunia pada waktu itu Kemudian mereka pun ya, masuk ke dalam negeri Palestina. Bersama nabi mereka yang lain. Yang bernama Yusha bin Nun. Ya, masuk ke negeri Palestina. Kemudian kata para ulama. Ya, mereka sebenarnya pendatang pada waktu itu. Eh, karena pada waktu itu sudah ada ya, penduduk asli kota atau negeri Palestina. Ada yang namanya Al-Finiqiyun, Al-Kan'anyun yang merupakan sebagian mereka ini bangsa Arab yang hijrah ke negeri Palestina sebelum adanya orang-orang Yahudi tersebut kemudian setelah mereka masuk ke negeri Palestina pada waktu itu yang dipimpin oleh Nabi yang bernama Yusha bin Nun karena memang Bani Israel ini punya banyak banyak Nabi Ya, sebagaimana ucapan Nabi Musa, Wa'idqala Musali kaumih, Ya kaumid Quronek matallahi alikum, Ijjalafikum Ambiyah. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Wahek kaum kawebal wahe Israel. Ingatlah nikmat Allah atas kalian, yang mana Allah banyak memunculkan nabi-nabi dari diri kalian. Ya, Ban Israel punya banyak nabi, di antaranya Nabi Musa dan juga Nabi. Yusya bin Nun yang eh, sukses membawa ban Israel ke negeri Palestina. Kemudian mereka pun mendirikan negara di sana. Dan namanya juga sama dengan sekarang ini. Ada eh, negara Israel dan juga negara Al-Yahud. Namun pada tahun 603 eh, sebelum Masehi 603 sebelum Masehi negara mereka eh, yang bernama negara Yahudah itu dihancurkan oleh Raja Mesir juga eh, Fir'on yang lainnya ya. Mereka pun apa? Hancur, berantakan Mereka pun eh, lari tunggang langgang Berpencar ke negeri-negeri yang lainnya Kemudian mereka Mendirikan lagi negara Yahudi Yang tadi sudah kita namakan Yahudah dengan Zal eh, Namun dengan berjalannya waktu berubah menjadi Yahud Namun pada tahun 586 sebelum, Masehi, 586 sebelum Masehi Mereka dihancurkan oleh ya, Negara atau Penguasa Babylonia Yang bernama Bukhtanasol ya, Tahun 586 Ini sekali lagi Perjalanan Bani Israel ya, Mereka ini Kaum yang selalu akan dihinakan oleh Allah SWT. Dan ini yang sudah Termaktub di dalam Surat Al-A'raf ayat 167 surat al-a'raf ayat 167 Allah telah memberikan kabar gembira kepada kita semuanya kaum muslimin bahwasanya akhir daripada orang-orang Yahudi adalah kebinasaan tinggal nunggu waktunya saja eh maka jangan terlalu apa namanya eh takut atau ya eh, seperti kita ya eh, dipegang ubun-ubun kita oleh orang-orang Yahudi eh kita Betul, waspada. Wajib untuk kita betul-betul memiliki prinsip yang kokoh Bahawa jika mereka adalah musuh-musuh kita, kita persiapkan untuk melawan mereka dengan kekuatan apa yang kita miliki. Eh namun jangan sampai boleh berlebihan dalam takut dengan mereka. Dalam surat Al-A'raf ayat 167 Allah mengatakan wa itta'adhana rabbuka la yab'atsanna 'alayhim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'adzab. Dan ingatlah ketika Rabbmu Memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia, yaitu Allah, akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Eh sepanjang zaman mereka itu, ya eh, akan dihinakan oleh Allah سبحانه و تعالى cepat atau lambat. Dan yang terakhir yang kita ketahui bagaimana mereka apa dibantai oleh kelompok siapa? Ah di Jerman, eh. Ya. Ya. Meskipun bukan kaum musimin Mereka apa? Eh, ini janji Allah SWT Mereka pasti akan mendapatkan eh, balasan yang simpan Atas perbuatan mereka tersebut Ini surat al araf ayat 167 Kemudian Setelah mereka dihancurkan oleh Negara Babilonia, Mereka masih punya sisa-sisa eh, Kekuatan ya. Yaitu di negeri Palestina juga, dan mereka pun tetap mendapatkan pelakon yang sama. Janji Allah Swt. Mereka dihina, e itu lewat orang-orang Romawi pada tahun 70 Masehi. Eh, setelah Nabi Isa Alaihi Assalam. Ya, e pada saat inilah, ya, e kata para ulama, mereka ini sudah tidak ada lagi tempat di, di Palestina Eh, mereka sudah eh menjauh puluh dari Palestina semuanya. Kemudian kapan mereka kembali ke Palestina? Ini secara singkat kapan mereka kembali ke Palestina lagi? Ya, kita ambilkan lagi sekali lagi dari kitab jirasat fil Adyan Al-Yahudiyah wa Nasraniyah karangan Syekh Said Al-Khalaf pengajar di Universitas Islam Al-Madinah. Pada halaman 59 di sini dikatakan Wa qad khalafa al muslimun ar-ruman an-nasara fil qarin al-awwal al-hijri alladhi yuwafiq al-qara sab'al miladi ala thawal tis'in wa jami'u makanatihi al-ruman fi hadhil manatiq. Pada tahun awal Hijriah, kaum muslimin telah menguasai negeri Palestina dari orang-orang An-Nasara. Wa kana al-yahud fi halat tashattut wa fi jami'an hal Sedangkan orang-orang Yahudi ini sudah berpencar di seluruh penjuru dunia. Walam yakun yusmah lil yahud bi suknah fi mereka sudah dilarang untuk masuk ke negeri Palestina ke Baitul Maqdis. Eh kama sababa min bunudil muahadah bayn anasara baitil wa umama khattab rad anhu yahud bi suqni fi baitil maqdis. Bahkan ketika umama khattab telah membuka negeri Palestina eh beliau berunding dengan orang-orang nasara di sana yang diantara poin-poin perdamaian itu Perundingan tersebut Dilarang Eh sepakat orang Nasara Dengan kaum Muslimin melarang orang-orang Yahudi Untuk masuk ke negeri Palestina Kemudian pada tahun 1799 Masehi 1799 Masehi Itu orang-orang Yahudi eh, Di iming-iming oleh Napoleon Bonaparte Siapa itu? Nah, Raja Prancis ya, pada tahun itu diajak untuk bersatu. Ya, dia mengumpulkan semua orang Yahudi di Asia, di Afrika, ya, dan di Eropa untuk membangun negara mereka kembali katanya di, di Palestina. Namun itu tidak tergapai karena Napoleon ya, bisa dikalahkan pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1896. Tahun 1896 mulai muncul ya, pemikiran yang kita kenal sekarang dengan pemikiran Zionis. Zionis Yahudi. Kalau bahasa Arabnya As-Sahyunia. Ya, sebetulnya ada nih sebuah kitab bagus. As-Sahyunia wa khatoruha alal al-basariya. E, Zionisme dan bahayanya terhadap emangsia. Ini dikarang oleh seorang eh, dosen kita juga di ehulul sejarah Madinah. Alhamdulillah juga kita pernah dulu belajar masalah ini. Yang mana? Eh di situ diceritakan bagaimana langkah-langkah mereka eh untuk sampai kepada yang sekarang ini. Di antaranya eh mereka bergabung. Eh, ini sebenarnya kita mau bacakan panjang cuma eh, in apa pak kan memang untuk sejarah kita bacakan semoga tidak banyak memakan waktu pada tahun eh, 1896 itu seorang yahudi yang bernama Tidur ini bahasa Arabnya ini, Tidur Hertz eh, seorang tokoh Zionis itu mengarang kitab yang bernama Adawlal Ad Yahudia. Ini pemikiran pertama yang muncul eh, untuk pendirian negara Yahudi di Palestina. Haitsu aqada mu'tamar bal di Swissra. yang mana dia membuat muktamar mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk mengembalikan negara mereka katanya di Palestina tahun 1897. Waja fi khitab al-mu'tamar, inna na nadu had al-asasi bina' al al-umma al-yahudiyah. Pada waktu itu dia di mu'tamar eh mengatakan pada pembukaan mu'tamar bahwasanya kita sekarang ini akan meletakkan batu pertama untuk mendirikan Eh, rumah atau negara yang akan menaungi orang-orang Al-Yahudi. Suma iktarah habar nama jan yaduilat asil kiam biarakatin wasya ilah Palestin. Kemudian dia pun mengusulkan agar Palestin orang-orang Yahudi yang ada di seluruh penjuru dunia itu kembali ke negara Palestina untuk membangun negara Palestina atau membangun negara Yahudi tersebut. Walhusul ala itirafin daulian bishar iatit taoutin. Dan mereka berusaha melobi. Orang-orang kafir yang lainnya untuk disetujui pengirian negara Yahudi tersebut. Wakanamin kararati lidalikan mu'tamar insya Mu'adzama asahyuniyah al-alaminya. Pada waktu mu'tamar itulah ia ya, digirikan ia ya, gerakan Zionisme Yahudi. Ya, kalau kita hitanya apa bedanya Yahudi dengan eh ya, Zionis? Ti ada bedanya. Eh ya, Zionis Yahudi Yahudi adalah apa? Zionis. Ya Zionis itu kata polama gerakan untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Kemudian wa darasu halal musta'mari, eh tahun 1897 itu ya eh, ketika terjadinya muktamar sudah berdiri ya eh, gerakan Zionisme Yahudi. Pada waktu itu mereka apa? sudah gerilya. Eh, siang malam mereka berusaha untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Mereka pun mempelajari eh tentang penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa seperti penjajah Inggris. Fawajadu anna Britania ansabud dual li hadal amr alati fi wadi ja'in fi wasit ummat islamia muwalil gharq ma raubat alyahud fi watin qamin lahum. Maka mereka pun mendekat kepada penjajah Inggris yang waktu itu sudah banyak menjajah timur tengah di antaranya negara Palestina yang di bawah Inggris Ya, mereka ingin untuk apa bersengkongol dengan orang-orang Inggris. Ya. Kemudian Wakar al-Akhar biladil Arabiyyatata saytaratihah, eh, fadzbarum al-Mu'amara wa al-Bidyalikawajan min Balfur, rai'is uzara Britonya summa wazir sarijatiha. Dan ya, mereka pun Yahudi ini membuat kesepakatan dengan perdana menteri Inggris yang bernama Balfur pada waktu itu yang kalau bahasa Arab dikenal dengan Wakdul Balfur, Yaitu perjanjian. Balfour yang, eh, yang mereka sudah dikasih lampu kuning untuk bisa mendirikan dan tinggal di negara Palestina. A'lana anna Britania tamna Yahud haqq al iqama wa tanqim min daw pada tahun 1917. Eh, sekali lagi tahun 1917. Berapa apa sama salah? Hah? satu abad lamanya ya. itu awal muasal mereka masuk ke negara Palestina ya. mereka mendirikan pemukiman di Palestina dengan izin dari negara Inggris ini biang keroknya sebetulnya apa? negara Inggris mereka diberikan hak untuk mendirikan pemukiman di Palestina wa anna satas ajahidatan fitahki kizalik Wa kana alyahud qad bada'u alhijra ila filastin fil waqtiladika filastin tahtal intidal albritani maka dari situlah orang-orang yahudi di eh, penjuru dunia itu hijrah ke negara Palestina karena diberikan izin oleh negara Inggris fasta faal bisa apabila hijrah eh, min takwi daulatin maka dengan izin dari Inggris itulah mereka mendirikan negara Yahudi di Palestina negara di dalam negara Wakaratilhukum atau Britania tahmihin minbatil muslimin. Yang negara Inggris sebagai penjajah pada waktu itu melindungi orang orang Yahudi dari penyerangan kaum Muslimin terhadap orang orang Yahudi yang merampas tanahnya kaum Muslimin. Sekali lagi justra kalau mereka mengatakan Palestin negara mereka, negara Palestin negaranya kaum Muslimin mereka yang menjajah. Eh bukan kaum muslim yang menjajah mereka, mereka yang menjajah kaum muslimin. Watata watata amal mau bikul tasam. orang-orang Inggris pun memberikan toleransi yang luar biasa kepada orang-orang Yahudi. Namun berlainan dengan kaum muslimin, mereka ditekan, mereka dijajah habis-habisan oleh orang-orang Inggris. Inilah yang sudah kita sampaikan tadi bahwasanya yusiku antakum ulal hampir-hampir umat-umat kafir mengerumuni orang-orang muslim. Ya, ingin untuk apa? Meneror orang-orang Muslimin. Walam mawab, walam ada Fatih Britonia antahki amali Yahudi, akalat amra ilal umamil mutahida. Ketika Inggris sudah lemah di Palestina. mereka menyerahkan kekuasaan ke PBB. Ini biang kerok yang kedua. Ya, jangan percaya dengan mereka. Ini untuk kepentingan mereka PBB, bukan untuk apa kaum Muslimin. Sampai detik ini. Mereka pun apa? Eh, langkah mereka terhadap kaum Muslimin Suriah Sudah hampir 3 tahun lamanya. Eh, kaum Muslimin ditindas, dibantai. Eh, Ratusan ribu kaum Muslimin dalam dunia. Mana itu PBB? Mana itu ham? Semuanya khasib. Eh, semuanya dusta. Karena memang itu adalah apa? Untuk mereka. Bukan untuk kita kaum musimini. Eh, maka jangan pernah percaya dengan orang-orang kufor tersebut. Inggris pun menyerahkan kekuasaan Palestina kepada PBB. Wa lama tadza'am al mutahida ala fi dauri istilamati daw britani fil al umam mutahida li janihha ila filastin thumma qararat hadhihi al-lijan taqsim filastin bi takhtitin yahudiyyin wa ya setelah PBB mengambil alih kekuasaan Palestina dari negara ya, Inggris eh, mereka mengirim tim ke Palestina. Eh, sekali lagi di sandiwara mereka. Eh Bukan untuk mengadakan eh, perjaminan. Bukan untuk mengusir orang Yahudi yang menjadang kaum muslimin. Eh, namun justru sebaliknya mereka pun akhirnya memutuskan untuk membagi eh, Palestina menjadi dua bagian. Eh, untuk orang Yahudi dan untuk orang-orang kaum muslimin. Semuanya adalah diwaranya orang-orang Yahudi diantrenya dengan tekanan dari Amerika yang juga membahnya orang-orang Al Yahud ya. Fa'ala qarar taksim muslim Al ya dan itu diumumkan pada tahun 1947. Eh 1947 dua tahun setelah kita merdeka Palestina mulai dijajah oleh Al Yahud ya. Kemudian pada tahun 1948 mereka pun apa mengumumkan eh, dengan resmi berdirinya negara Yahudi di Palestina dan itu pun langsung eh, dikatakan di sini 11 detik dari pengumuman mereka Amerika langsung menyetujui eh kemerdekaan berdirinya negara Yahudi qatalahumullah ini semuanya epang eh, sanjawara di dunia ini Yahudi Amerika, Israel atau Yahudi Palestina, demikian pula Iran, ya, dengan Basar Asa di Suriah dan sebagainya. Ini saniwara-saniwara mereka, ya, untuk memerangi kaum kaum muslimin. Ya, kata pengarang di sini 11 detik ya, atau apa 11 menit setelah pengumuman orang-orang Yahudi mendirikan daulah mereka, negara mereka, Amerika langsung merespon, menyetujui demikian pula dengan negara Rusia. Eh sama-sama negara kafir. Eh kalau mereka satu dengan yang lain, komunis dengan eh, Yahudi ini ada peperangan. Namun kalau untuk menghadapi kaum Muslimin mereka bisa apa? Mereka bisa bersatu. Eh namun mengapa kaum Muslimin tidak bisa bersatu? Eh nanti akan kita sampaikan. Karena atau hid yang jauh dari sebagian kaum Muslimin. Ini sejarah ringkas tentang orang-orang Al-Yahud di. Palestina, ya, sekali lagi semuanya ini menunjukkan bahwasannya kata para ulama orang-orang Yahud, mereka eh, bukan penduduk asli Palestina, mereka adalah pendatang dari eh, luar Palestina, yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Yakub alaihi AS. assalam. Sekarang kita ingin sampaikan. Dari kitab yang sudah kita sampaikan tadi As-Sahyuniyah Wa khatoru ala al-Bashariah Karangan Dr. Hamud bin Ahmad Ar-Ruhayli Tentang masalah penisbatan Mereka kepada Nabi Ya'kub alaih salam Mereka mengaku-ngaku sebagai Keturunan Nabi Ya'kub Ini alaih salam, ini semuanya kedusaan mereka Dikatakan dalam halaman 74 Innal Yahud al-Maujudin al-an Fi anha'il al alam Lezu minasri Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya orang-orang Yahudi yang ada sekarang ini mereka bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Eh bukan juga keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihim assalam. Eh mereka bukan dari keturunan Nabi Yakub, bukan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fahum khaliyatun min ajnasin. Mereka ini kumpulan. Eh Campur aduk dari segala jenis manusia, Eh mungkin juga dari jenis syaitan. Wa umamin muhtalifatin, Dan dari umat-umat yang bermacam-macam. Filawn dalam warna, eh, tubuh mereka wasakal bentuk tubuh mereka wal usul wal lugat, bahasa mereka asal muasal mereka. Walayamutuna di Ibrahim di ayat di silatin mahmakananauha, tidak ada hubungan sama sekali dengan Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Kemudian kata beliau, "amma jawasahyuniyin, pislatil Yahud al Muasirin, bibrani Israel al min Hesur Jins, fa yadawaza, fa ilmiyan watarekian min Hesur asasiha. Adapun pengakuan orang-orang Zionis Yahudi, Bahwasanya mereka ini keturunan Bani Israel yang dahulu, eh ya, ini adalah pengakuan yang dusta, yang palsu, baik dari sisi keilmiahannya, baik dari segi sejarahnya." Eh ya. Lianna mu dzamal fi atil qalila al mustadafah minhumulatibakat sefrastin baa darbata romaan al qasima fil qarnin al awal wasani badal milad etanaku al masehia karena mereka setelah dihancurkan oleh negara romawi yang negara itu adalah negara Nasara maka orang-orang etan eh, israel pada waktu itu berpindah ke dalam agama etan eh, kristen ke dalam agama Al-Masihiyah Tidak lagi tersisa mereka beragama Al-Yahud Wanda Maju Fisukan Al-Akhari Dan mereka pun bercampur dan aduk Dengan penduduk asli di sana Jadi sekali lagi tidak ada eh, Kebenaran kalau mereka Mengaku sebagai keturunan Nabi Yaakob AS Atau sebagai penduduk asli Palestina, mereka adalah orang-orang pendatang yang merebut negara kaum Muslimin di Palestina. Sekarang ingin kita sampaikan bagaimana ajarannya orang-orang Al-Yahud, ya? Bagaimana mereka sampai sebengis ini? Seperti yang kita saksikan, kita dengarkan di media, eh bagaimana anak-anak kecil itu sejak, sedang main nanti, di, ya, ditembak oleh sniper-sniper mereka. Bagaimana mereka ya menurunkan senjata pembakar masa, ya, dan masih banyak lagi kekejaman-kekejaman mereka yang sudah tidak asing lagi bagi orang yang memiliki hati dan eh, matahari dan mata kepala ini. Mereka orang-orang Yahudi itu punya tiga kitab suci, ya, atau punya tiga pegangan pedoman dalam keagamaan mereka. Yang pertama Tentunya at-tawrah yang tentunya sudah bukan lagi kitab samawi, bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sudah apa? Eh, yaharifunal kalimah Mereka sudah mengatakan murbarubahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, namanya atilmut. Tilmut ini sabdanya Nabi Musa Alaihissalam kata mereka. Ini yang paling mereka apa? Agungkan daripada at-tawrah nanti akan kita baca bagaimana ya kebusukan kitab ini yang menjadikan orang-orang Yahudi memiliki pemikiran-pemikiran setan memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih ya sadis daripada binatang-binatang ya karena apa dari asal kitab suci mereka yang bernama Atilmut At ini kita bacakan pada halaman 122 ini dari sekali lagi kitab Talmud. Eh, kalau mau yang punya kitabnya bisa dilihat halamannya ini. Ini halaman 66 eh, dan seterusnya. Ini kita baca langsung poin-poinnya. Dalam kitab Talmud mereka, eh, Kitab Talmud mereka ada ya eh, ucapan annahum indalloh arfa' minal malaikat. Bahwasanya bangsa Yahudi itu di sisi Allah lebih tinggi kedudukannya dari para para malaikat, ya. Eh, wa anna man yadrib yahudiyan mafaka'anna ma darabal izza alilahia maka barang siapa memukul orang yahudi maka seolah-olah dia memukul Allah Subhanahu wa ya ini sama dengan akidahnya orang Syiar Rafidhah eh, orang Syiar Rafidhah mereka punya keyakinan bahwasanya diri mereka imam mereka lebih tinggi kedudukannya dari malaikat ataupun dari para rasul ya eh, seperti yang diucapkan oleh eh, imam mereka al ini dalam kitabnya Al-Hukum al-Islamiyah, kalau enggak salah halaman 52, dia mengatakan wa min darurati madhabina annali aimatina maqaman la yablughuhu malaikun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tawasanya di antara keyakinan Syi'ah Rafidho, keyakinan kami bahwasanya kami memiliki imam-imam yang memiliki kedudukan yang tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau oleh rasul yang diutus oleh Allah. Mereka lebih tinggi ketidukannya daripada para Para malaikat ya, Maka tidak asing, ini adalah akidanya orang Syiar Rafidah, karena mereka adalah Anak cucunya orang-orang Yahudi, mereka diproduksi oleh orang Yahudi, yaitu Abdullah bin Sabah Al-Yahudi ya, Maka sekarang ini mereka sedang bersambiwara bersekongkol untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin Dan di palestina sana, banyak orang-orang Asyia ya, Kalau kita mendengar di Suriah, Itu ada namanya sekta Syiah Batinia, Anusairiyah an ya yang dikafirkan sepakat mengkafirkan mereka di Palestina juga banyak kelompok sekte Syiah Batinia. cuma bukan Usairiyah namun namanya Adurus ad eh banyak nama-nama mereka sekte-sekte mereka itu juga yang bersengkangkol dengan orang-orang al-Yahud untuk membantai kaum muslimin Kemudian yang kedua eh di dalam timbut mereka ada ucapan Wahai Nabi Musa asalnya orang-orang Yahudi, mereka berhak menguasai harta-harta seluruh umat di dunia ini, dan bahkan apa, menguasai jiwa-jiwa mereka. Lianna filwaki amwal Yahud, eh, karena asal muasal harta manusia itu berasal dari Yahud. Eh, harta antum semua itu dari Yahud, antum cuma apa, eh, ngutang nanti harus apa? Itu keyakinan mereka. Maka mereka dengan kejamnya nanti akan apa? Yang eh, mengambil harta-harta tersebut. Dengan segala cara. Karena memang keyakinan mereka seperti ini. Harta manusia itu hartanya mereka. Wa ida istaradal insan malahu falalau ma'alaih. Apabila orang Yahudi mengambil harta orang lain. Itu suatu yang apa? Lumrah. Tidak boleh dicela. Kemudian kata mereka. Wa anna nasi. In nama kuli-kuli ajlih walikhidmatihim, bahwasanya manusia semua itu diciptakan untuk melayani, membantu orang-orang Yahudi. Eh, kita ini dianggap orang Yahudi sebagai pembantu-pembantu, pelayan-pelayannya mereka. Kau Kemudian kata mereka, walil Yahud, walil Yahudi, ida ajazanmu kawamati syahwat an yusallim nasaw ilahiyilaya. Ini diantara kehewanan mereka, kebinatangan mereka bahawasanya kalau ada orang Yahudi tidak sanggup ya untuk melawan nafsu syahwatnya maka wajib untuk mereka apa menyerahkan dirinya kepada nafsu syahwatnya tersebut makanya eh, sekarang ini di dunia eh, mereka menyerang kaum muslimin dengan eh, tonanan-tonanan yang na'udhu min dalik itu semuanya karena apa? mereka ini seperti binatang, tidak ada bedanya bahkan al eh lebih sesat daripada binatang sesuai dengan keyakinan mereka Kemudian kata mereka wa'annal janna la yadkhuluha illal yahud. Surga itu tidak ada yang boleh masukinya kecuali orang-orang al Yahud. Intinya mereka mengatakan bahwasanya al-yahud sya'bulllah al-mukhtar. Eh, mereka memiliki semboyan bahwasanya Yahudi adalah makhluk Allah yang diistimewakan daripada semua umat manusia. Lebih parah dari itu, kata mereka Ana arwah agar Yahudi arwahun setonnya. Roh-roh selain Yahudi itu ada roh-rohnya seton. Padahal mereka yang seton. Wasabiatun e, bi arwail hayawanat. Ekata mereka kita ini seperti roh-rohnya hewan, binatang. Wa anau misul kila wal hamir. Manusia selain Yahudi, meskipun orang Nasara, ya, mereka dianggap ya, seperti keladai, seperti anjing. Wa innama kuliku ala hayatil insan. Hatta yakunu la'ikin dikhidmatil Yahud. Eh sebetulnya manusia selain Yahudi. Baik Buddha, Hindu, Enasara. Itu sebetulnya adalah hewan-hewan. Yang diciptakan dalam bentuk manusia. Tujuannya untuk melayani orang-orang al-Yahudi. Ya. Kemudian kata mereka dalam kitabnya tilmud. La yajuzul il-Yahud. An yashfaqo ala ghir Yahudi. Tidak boleh orang Yahudi mengasihi selain Yahudi. Ya. Ini akidah mereka. Makanya tidak eh, aneh kalau mereka apa? Eh, melakukan pembantian yang sangat kejam, yang sangat keji, yang tidak BER eh, kemanusiaan sama sekali. Karena mereka meyakini eh, selain Yahudi itu tidak layak dikasihani sama sekali. WALA eh, Tidak boleh orang Yahudi mengenyayani selain Yahudi wala yu'inu tidak boleh membantu selain yahudi. Eh maka jangan percaya dengan bantuan orang-orang yahudi. Itu adalah basang jiwa orang mereka. Bal idza wajada waq'an fi hukratin Bahkan dalam ilmu ini dikatakan kalau ada orang yahudi mendapati selain yahudi, itu ya eh, terjebak atau apa terjatuh dalam kubangan, wajib untuk ditutupi kubangan tersebut. Ya. Bukan malah apa ditolong, namun apa ditutup biar apa? Ya, mati sekalian. Ya. Kemudian katakan di sini, wālāliyahudi anyās a ilā khatrīs sālihīn min ghāliyahud. Ya, ini poin yang paling penting lagi, bahasanya orang Yahudi wajib berusaha membunuh orang-orang soleh dari selain orang-orang Yahudi. Ya, ini akidah mereka. Dan inilah yang sekarang apa? Mereka tunjukkan. Eh, ini bukan sekedar balas dendam atau apa. Namun inilah akidah mereka. Mereka akan berusaha kalau punya kesempatan, punya kekuatan untuk membanteng eh, selain mereka. E, itu utama kaum-kaum muslimin. Karena memang Allah telah berfirman Inna asad dan nasi adawatan lilladina amanu yahudawalladina asrafu. Latajidan asad dan nasi adawat aliladina amalul yahudawaladina asraku. Sungguh kalian akan mendapati manusia yang paling sengit permusuhannya dengan orang beriman adalah orang-orang Yahud dan orang-orang Al-Muṣlīkin. Ya, yang paling benci kepada kaum Muslimin adalah orang-orang Al-Yahud. Dan itulah yang sekarang apa kita lihat bagaimana kebencian mereka mereka lampiaskan dengan pembantaian masjid Palestina katalahum Allah. Kemudian ingin kita sampaikan juga sejarah pembantian masal orang-orang Al-Yahudi di Palestina. Eh dari kitab yang sudah kita sampaikan tadi, Aslatiyun wa Qadiyatul Filistin. Karangan Syekh Mashur Al-Salman, faqihallahu taala. Ini pembantian yang eh, sejak mereka memiliki negara Yahudi tersebut Ya, disebutkan di sini mulai tahun 1948 sejak mereka berdiri mereka sudah melakukan pembantaian massal. Ya, dikatakan di sini al-mazabe wa ya, ashharuha madbhatu der yasin yang terkenal pada tahun itu dikenal dengan pembantaian massal der yasin ala tibu qiratfiha butul shobala yang diceritakan dalam sejarah mereka ini merobek ya, perut perut wanita hamil. Wadu <San> biat <-tian> atfar, anak-anak kecil mereka sembelih. Wakutiat <San> al ausal, tempat-tempat, jalan-jalan itu diputuskan oleh mereka. Wasu <San> wiatil <-tian> ajisam, mereka yang sudah mati, dia bang, dicel, istilahnya. Wakudi <San> fati <-tian> biri fil karya, kemudian jasad-jasad mereka dimasukkan ke dalam sumur di tempat tersebut. Sama-sama diceritakan ketika ada bantuan dari palang, -palang merah, apa palangnya? Salibul Ahmadi, ya, palang merah itu, eh, mereka sempat sebagian mereka pingsan karena melihat bagaimana eh, kekejian kebiadapan orang Yahudi terhadap kemanusiaan, eh, bukan sekadar kemanusiaan kaum, eh, kaum Muslimin, namun kemanusiaan, eh, bahkan mereka yang kafir pun pingsan karena melihat eh, bagaimana kebiadapan orang orang Al-Yahudi waktu tersebut. Kemudian sejak tahun 48 mereka mulai mengadakan pembatasan masal. Kemudian tahun 51, eh, tiap tahun mereka mengadakan pembantaian masa 51 tahun 52 54 55 56 57 dan ayat sampai detik ini ini sekali lagi menunjukkan bagaimana ayat permusuhan mereka dengan orang-orang Yahudi maka sekali lagi harus kita tanamkan ke dalam diri kita dan ke dalam ayat diri anak-anak kita bahwasanya kaum Muslimin punya musuh berbuyutan yaitu orang-orang Yahudi berserta antek-anteknya orang-orang Syiah ar-Rabidah Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga tentang akwalul ulama fi qadiyati Palestin. Ucapan para ulama tentang masalah Palestin. Ya, karena sekali lagi ini masalah besar. Kalau untuk kita melaksanakan firman Allah swt fasalu ala dzikri in kuntum la tanyalah kepada ahli dzikri jika kalian tidak mengetahui Allah juga mengatakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adao walau raddu rasuli wa ila ulil amni minhum la'imahul ladina yasmitunahum apabila datang kepada orang-orang munafikin perkara tentang stabilitas keamanan tentang ketakutan orang munafik itu langsung menghukumi sendiri Adapun orang beriman, seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri, kata Imam Kuntubi, ilal ulama kepada para ulama, maka mereka akan mengetahui tentang masalah eh, hukumnya, tentang masalah bagaimana kita menyikapinya. Yang pertama akan kita sampaikan dari ucapan seorang ulama dari Marokosana yang bernama Muhammad Bashir. Al-Ibrahimi ya, Dalam kitab As-Salafiun lagi Halaman ke-20 Atau ke-80 Ini ada ucapan yang sangat indah Dari seorang ulama yang bernama Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi Beliau mengatakan Inna Falestin Wadi atau Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam injana sesungguhnya Palestin itu adalah titipan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Eh maka kewajiban kita kaum muslimin mengembalikan lagi Palestina ke kaum muslimin. Eh, jangan sampai kita cuek, jangan sampai kita tidak punya kepedulian. Apapun yang kita miliki kita gunakan untuk mengembalikan titipan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam diri kaum muslimin. Kemudian kata beliau, Wa amanata'umar fidhimmatina. Dan, Falesin, Ini merupakan amanahnya, Al-Khalifat Rasid Umar Bukhattab, Yang ada di pundak kita. Maka tugas kita, Dengan segala kemampuan kita, Untuk mengembalikan, Falesin ke negara, kaum ke muslimi. Kemudian kata beliau, Wa ahadul Islam fi fi'akna'kina. Dan, Falesin merupakan penjanjian Islam, Yang ada di pundak-pundak kita juga. Inilah kewajiban yang masih belum bisa kita realisasikan titipan Nabi Muhammad SAW yang belum bisa untuk kita melaksanakannya maka banyak kita memohon ampun kepada Allah dan berusaha sekuat mungkin untuk kita membantu saudara-saudara kita kaum Muslimin di Palestina sana kemudian kata beliau falain akhodah al Yahud minna wanahnu usba inna idallah kasirun kalau orang yang Yahudi telah berhasil merampas Palestina. Sedangkan kita kaum muslimin adalah kaum yang memiliki kekuatan, memiliki eh, jumlah yang banyak, maka sungguh kita adalah orang-orang yang rugi. Kemudian beliau mengatakan ayuhal Arab. Eh, kemudian beliau menunjukkan ucapannya kepada orang-orang Arab, bangsa Arab. Inna qadiyata palestin mih natun. Sesungguhnya masalah palestin, ini merupakan ujian bagi kita semuanya. Imtihan Allah bila bama erakum wahimamakum wahamwalakum wahhidatakum Allah ingin menguji dengan tragedi Palestin dengan tragedi Gaza ini. Eh hati-hati kalian dan cita-cita kalian Allah menguji dengan adanya tragedi ini. Eh hati-hati kalian perasaan-perasaan kalian cita-cita kalian harta-harta kalian dan persatuan kalian. Ualesat Palestin di Arab Palestin Wahdahum Palestin. Bukan untuk orang Arab di Palestin, wa inna ma'hiyiril Arab kullihim, namun Palestina itu untuk semua bangsa Arab. Mereka punya kewajiban untuk membantu, eh, ya, orang-orang Arab di Palestina sana. Walasad hukul Arabiha tunal bi anahakun fi anfina siha. Walasad tunalu bilhawina wadzak. Dan hak orang Arab ini itu tidak akan mungkin bisa dikape dengan bermalas-malasan dan dengan kelemahan. Walisa tunalu bishiyad walkitabiyat tidak mungkin bisa digapai dengan hanya bersair atau berkhutbah. Wa inna matunalu bittestmim walhasmi walitihat walkuwah. Akan tapi Palestina akan bisa kembali ke pangkuan kaum muslimin kalau mereka mau mengembalikan kekuatan mereka, mau bertekad dan mau bersatu untuk merebutnya tentunya di atas imam dan takwa kepada Allah swt. Kami kata beliau innasahyunia wa ansaraha musammimun faqabilu atazmim bitazmimin aqwaminhu orang-orang Zionis Yahudi dan antek-anteknya mereka telah bertekad mereka bekerja siang dan malam maka lawanlah mereka juga dengan tekad yang bulat tekad yang lebih kuat melawan orang-orang tersebut waqabilu alittihada biittihad amtan minhu dan lawanlah Persatuan mereka dengan antek-antek mereka dengan persatuan yang lebih kokoh lagi. Ini pesan dan nasihat dari seorang ulama yang bernama Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi. Kemudian kita pindah kepada nasihat yang kedua. Fatwa dari kumpulan ulama di Saudi Arabia al-Lajna Ad Al Daimah. Ini agak panjang namun tidak ada masalah karena banyak manfaatnya. Disebutkan di sini. Mayah dus di Gaza. Ijramun wa zulmun fi haqi syabil palestini. Bahwasannya yang terjadi. Di jalur Gaza. Iaitu merupakan. Kebiadapan. Kedoliman. Terhadap penduduk Palestina. Kemudian setelah. Innalhamdulillah dan sebagainya. Fa'innalajna da'im alil puhuz al-ilmiya wal-ifta' fil mamlaqatil Arabia su'udiyah taba'at bi kulli asaw wa husn wa alamin ma fil filastin fa ulama-ulama di Saudi Arabia itu mengikuti ya, dan mendengarkan bagaimana keluh kesah bagaimana kesedihan bagaimana tragedi berjarah yang terjadi terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina wa fi khusus terutama di jalur Gaza min udwanin wa qatin wal aflal wanisa wa, wa, wa syuyukh yaitu terhadap pembantaian terhadap anak-anak kecil perempuan wanita dan orang-orang eh, tua wantihaqulil khumat watadbil manazil walmunsaat watarwil amini yang di sana terdapat eh, perusakan terhadap fasilitas umum rumah-rumah penduduk kaum muslimin dan juga terdapat eh, pelecehan terhadap kehormatan kehormatan kaum muslimin walla shabka anadalika ijramun wadul munfihaqisah bil palestini dan bi'ira hun itu merupakan kebiadaban kadar terhadap penduduk Palestina wa hadal hadasul alim yujibu alal muslimin alwuquh ma ikhwan alfilastin wal ta'awun ma'ahum wa nusratuhum wa musa'adatuhum wal istihaq fi rafiqhum anhum ma yumkin atau bima yumkin min wal wasail tahqiqan liikhwatil islam wa iman Kemudian bagaimana sikap kita kaum muslimin terhadap kejadian ini? Kata beliau, ini kejadian mewajibkan kita semuanya kaum muslimin untuk bersatu menolong saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. ya, Menolong mereka, membantu mereka bersungguh-sungguh untuk mengentaskan kedoliman dari mereka dengan apa yang kita sanggupi. Ia fatakallaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Semoyan itu dalam rangka mempraktekkan ukhuwah Islamiyah. Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah wal mu'mina wal mu'minatu ba'duhum awliya'u orang beriman itu bersaudara. Kemudian disebutkan tentang hadis-hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian kata beliau wa nusra ajida. Hasbal isi to'a mura'at al-ahwal. Sahwaan kanat majiatan au ma'nawiyan. Menolong kaum muslimin di Palestina. Itu bermacam-macam. Sesuai dengan kemampuan individu-individu kaum muslimin. Ya, ada yang secara maknawi. Contohnya dengan doa. Eh, kalau kita tidak bisa eh, membantu mereka dengan jiwa kita. Tidak bisa bantu mereka dengan harta kita. Paling tidak dengan doa kita. Apalagi di bulan yang suci ini. Ya, kita sisipkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Doa insyaallah di bulan Ramadan mustajab namun dengan ikhlas dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi kalau kita ingat ayat-ayat yang berkaitan dengan kuasa Allah sisipkan masalah doa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'an apabila hambaku bertanya kepada Empuai Nabi Muhammad tentang diriku jawablah aku dekat aku mengabulkan orang berdoa kepadamu Maka ini adalah saat yang tepat untuk kita membantu saudara kita dianai dengan doa. Nah, ini yang kita mampu secara maknawi. Namun kalau bisa dengan ya materi. Dan kalau enggak salah, panitia sekarang menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Mari kita bersama-sama membantu mereka sesu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian kata beliau, kata atau kata pak ulama yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz Al Sheikh, Mufti Saudi Arabia, beliau mengatakan setelah itu, awmin jihadi jual al Arabia wal Islamia b Tasili usul musa lahum wasidul mawakif tu jahum. Tadi membantu individu-individu, sekarang secara negara. Kata beliau kewajiban bagi negara-negara Arab yang ada di sekeliling Persina untuk mempermudah ya kaum muslimin di Persina mendapat bantuan ya untuk merawat yang sakit atau untuk menyalurkan bantuan-bantuan kaum muslimin dari negara-negara yang lainnya waqulu dzalika mi'tauna 'alal birri wataqwa ini semuanya termasuk termasuk dalam kategori ya melaksanakan firman Allah wa ta'awanu 'alal al birri Watakwa. Dan dari keadaan badr nasihahlahum. Wadilatum alamafir khirum wasalahuhum. Komen juga di antara menolong kaum muslim di Palestina, yaitu dengan kita mengajak mereka kaum Palestina, kaum muslim di sana untuk kembali kepada agama mereka, untuk kita melaksanakan sabda Rasul, adzinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Di antaranya kita nasihatkan kepada kaum muslim di sana untuk mereka bersabar, untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, intas biru, watataku laya berukum keidung syaitan. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin makan musuh-musuh kalian akan memadarkan, mencelakakan kalian. Eh, siapa tahu? Meskipun mereka tidak punya kekuatan sebagaimana kekuatan orang Yahudi, namun Allah yang memiliki segala kekuatan akan membantu mereka akan Allah telah berfirman intasbiru wattaquu wayatqukum min saarihim hadza yumdikum rabbukum bi 5000 min almalaiqati musawmim jika kalian bersabar bertakwa kepada Allah musuh telah mengepung kalian Allah akan menurunkan 5000 balaikat yang akan di ya beritakan oleh Allah SWT. inilah ma'asul muslimin rahimani wa rahmatukum kata ulama Saudi Arabia tentang kejadian yang terjadi di jalur, jalur Gaza intinya kewajiban kita untuk membantu kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan jalur yang yang syar'i i. niat yang baik harus dengan cara yang baik dakwah salafiyah tidak melegalkan demonstrasi atau melegalkan ya untuk kaum muslimat berbonang-bonang ke jalan berteriak-teriak naudzubillah min dalil ini suatu jalan yang tidak syar'i i. justru ini akan apa E menjadikan umat Islam lebih terhina lagi, karena mereka tidak kembali kepada agama yang hak ini. Kemudian yang ketiga kita ingin sampaikan nasihat dari Ash-Shaikh Mas'ur Hasan Salman Hasbullah Taala tentang masalah ini, meskipun panjang, cuma kita singkat di sini. Kata Briaan, Falwa Faladiyajri fi Ghaza, ia jalan yang qurir umuran wal alal waktu layat asilil kalam. Bertafsir, walaupun fil isyarat, fil hadal makam, insya Allah fil makat ya jalanan tanpa terlakam. Alat yang bagi untuk keanta karafimayyafus suhadinazila, mimayyam bagi an yulam. Sesungguhnya apa yang terjadi ya di jalur Gaza ini membuat kita untuk membuat beberapa keputusan yang berkaitan dengan bagaimana sikap kita terhadap tragedi ini. Kata beliau, inal wajib alam muslimin jami'an badlu maya sati'un min juhdin li'iqafi nazifid dami halan Yang wajib bagi kaum muslimin semuanya adalah menghentikan e cucuran darah kaum muslimin di Palestina. Wa man kasarah fahuwa asimun. Barang siapa yang tidak ada usaha, maka itulah yang berdosa. Faseh kuna Imam Al-Bani rahimahullah fi taqliqatin lau al-Aqida tahawiyah. Sheikh Al-Bani rahimahullah dalam catatan kaki beliau terhadap al-Aqida tahawiyah, waktu kata bahas mundu aksan min rubi ikornin yang beliau tulis, ya 25 tahun yang lalu seperempat abad yang lalu beliau mengatakan Annal Muslimin Ajamian asimuna asimun tiama yadri fi filastin fa wa'say qawmusi min samu'ana akan berdosa kalau mereka tidak ada usaha untuk menolong saudara-saudara mereka yang ada di Palestina wa idakan hadzal ismu bi mujarad ihtisab alyahud la'anhumullah la'anat mutatabi'ah kemudian kata Syekh Muhammad Salman kalau ucapan Syekh Albani ini ditujukan ketika Yahudi merampas tanah ya eh, Palestina Apalagi sekarang mereka ini membantai kaum Muslimin. Eh, semoga Allah kata beliau melaknat dengan banyak laknat terhadap orang-orang Yahudi. Kemudian, falwajib ala sulhah adua, kewajiban orang-orang soleh kaum Muslimin mendoakan mereka. Ketika kita misalnya mau berbuka puasa, kata Rasulullah SAW, di antara tiga doa yang mustajab. Salah sujud mustajabat. Ada tiga doa yang mustajab. Di antaranya kata salam, Da'watus Saim Hina Yusir, yaitu doanya orang yang berpuasa ketika kita berbuka. Setelah kita berbuka kita berdoa. Di antaranya Dabat Gama Wabtatin Uroku. Kemudian kita seringin dengan doa Allah mengsuruh Ikhwanul Muslimin Afirasyi. Eh kita doakan mereka. Semoga Allah segera menghentaskan tragedi dari. Mereka dan semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi dimana saja mereka berada. Sekali lagi kata beliau, kata Sheikh Nasrul Hasan Man, tugas orang-orang Muslimin, terutama yang para solehin, yaitu berdoa untuk kaum Muslimin Palestina. Wal-wajib al-ulama al-tayyan. Adapun para ulama atau yang mewarisi ulama itu tugasnya menjelaskan bagaimana sikap yang sebenarnya terhadap tragedi Gaza atau terhadap ayat terakhir berjarah di Palestina ini bayanum ma yas min ahkam bi namun tidak boleh dengan tahawur. yaitu sembarangan sembrono namun dengan ilmu kemudian wal alal hukkam wal aghniya bablum ma yasatiun wasail mutaha dan bagi para penguasa ya bagi para pemimpin bagi orang-orang yang kaya Wajib untuk mengerahkan semua yang mereka sanggupi untuk menolong saudara mereka di Palestina. Biar nyutifu hadasailan minajima. Di antaranya untuk menyegerakan menyegerahkan tetesan darah kaum muslimin agar tidak mengalir kembali. Kemudian wal wajib alal muslimin jami'an. Fihiril wajib alwaktil'an hi wa jibilu waqtil adiyam ma'a anna lammasat wa anna dal al-usbu ala da asda ala tumi bin kemudian tugas kaum muslimin semuanya setelah melihat kejadian ini untuk bangkit kembali untuk meraih kejayaan Islam dan kaum muslimin dengan mereka merubah diri mereka dari kesyirikan kepada tauhid dari kebitahan menuju as dari masa kepada at-ta'ah -no ini untuk jangka panjangnya, untuk jangka pendeknya kita bantu dengan doa terhadap kaum muslimin. Eh kita bantu dengan harta kita ya. Eh, kita sampaikan kepada umat tentang sikap kita yang sebenarnya. Nah, untuk jangka panjangnya dan ini sudah pernah kita bahas di meja ini, di atas meja ini di masjid ini yaitu cara menggapai kejayaan Islam dan dan kaum muslimin. Eh jangan kita terlalu lama meratapi ya eh, tragedi ini. Jangan kita tahu lama untuk ya di tipu oleh kesedihan demi kesedihan Kita wajib bersedih Namun lebih dari itu harus ada usaha Untuk kita bisa meraih kejadian Islam Dengan apa? Yaitu pengen pertama dengan Tauhid Allah Dengan mengembalikan umat Islam Untuk bertauhid kepada Allah SWT Apalagi di zaman ini Apalagi di bulan yang suci ini Kita kembalikan umat Islam Kepada kemurnian Tauhid Yang sudah banyak terkotori Apalagi di bulan ini, ini yang kita sayangkan bulan yang suci, namun dikotori dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat, ya, ini bukan perintah, cuma inilah yang ada sekarang ini di kenyataan di media-media televisi ataupun di radio, ya, mereka ingin untuk mengembalikan, ya, kesyirikannya Nabi atau kaumnya Nabi Nuh Alaihissalam, yaitu penyembahan terhadap eh para wali-wali yang telah mati eh, sempat kita dengar di radio bagaimana seorang wali bisa menjadikan batu menjadi gajah eh, dongeng -dongeng yang ya dongeng-dongeng apa yang ingin untuk mengotori akidah kaum muslimin eh bagaimana wali-wali tersebut sangat luar biasa kesaktiannya dikembalikan lagi kesyirikannya ya eh, kaum nabi nu no. aleyh salam وَقَالُوا لَا la tadarun alihata kum wa la tadarun waddan wa la su'an wa la yaghus wa ya'uk wa nasra kaum nabinuh mengatakan jangan kalian meninggalkan seseman kalian jangan kalian meninggalkan wad su'a yaghus yang disembah oleh kaum nabinuh alaihis salam yang sekarang apa segan ditinggalkan lagi naudzubillah min dalik maka tidaklah jalan untuk menuju kejayaan umat kecuali kembali kepada tauhid Ekan eh, Allah telah berfirman wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafalladhina min qablihim wala yumakkinannallahu indana man yartaddu lahum wala yubadilannabim badi'i kafin amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan beramal soleh. untuk Allah menjadikan kalian atau mereka kaum muslimin sebagai penguasa, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum kalian sebagai pemimpin dan Allah mengokohkan agama yang Allah kokohkan bagi mereka dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan janji Allah tiga Allah akan menjadikan kaum muslimin sebagai khalifah, pemimpin yang kedua, Allah akan mengokohkan agama Islam ini, agama kaum muslimin ini yang ketiga Allah akan merubah ketakutan kaum muslimin dengan keamanan Namun syaratnya cuma satu Ya'budu nani Mereka harus beribadah hanya kepada kutak saja Bertauhid kepada Allah SWT Apalagi kita sangat sayangkan Kenapa kaum musimin tidak sadar Kenapa mereka tidak meninggalkan syirik Apalagi di bulan yang suci ini Padahal setiap hari Mereka selalu diperdengarkan surat-surat tauhid Kulia ayuhal kafirun La'a'budu ma'ta'budun Demikian prasat al-ikhlas Kulhu Allahu Akh Allah Maesha tidak ada yang berada di kecuali Allah Allahus Samad Allah tempat bergantung tidak boleh minta kepada wali yang telah mati tidak boleh mengkeramatkan kuburan-kuburan para wali namun ini yang sangat kita sayangkan maka sekali lagi untuk jaga panjang kalau kita mau merebut kejayaan umat ini harus kita kembali ke berat tauhid sebagaimana yang Allah telah janjikan dan wallahu a'lam ya'riful mian dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. In tansurullah yang surkom. Jika kalian menolak agama Allah, Allah akan menolak kalian. Wa isabid ak jamakom. juga kata Imam Malik rahimahullah. Kalau kita mau jaya, kalau kita mau menang dari orang-orang Yahudi, dari orang Syiar Rafidah. dari orang-orang kafir yang lainnya, kewajiban kita kembali beragama sebagaimana metode para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan beragama Islam ala Sufia, bukan beragama Islam ala e filsafat, namun agama Islam yang dipahami oleh para sahabat Rasul S.A.W. Imam Malik Rahimullah mengatakan, lanjus leha akhir ummah ilma aslahah awalah. Tidak akan mungkin memperbaiki akhir umat ini kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi pertama umat ini. Para sahabat mereka yang berhasil menggandam dunia ini. Mereka yang telah berhasil menguasai negara-negara eh, kafir, mereka yang telah menaklukkan negara yang dikuasa Romawi dan Persia dalam waktu yang sangat singkat, bukan karena jumlah mereka yang banyak, bukan karena persenjataan mereka yang canggih, bukan karena ekonomi mereka yang maju, namun karena iman dan takwa mereka kepada Allah, karena tauhid mereka kepada Allah Swt. Ini yang perlu tekankan kepada kamu semua. Bahwasanya kaum muslimin muslim, kalau mau jay menjadi jaya, ingat sabda Rasul Sallam. Iddatabaytu bil inna wa khatum anabal baqar wa raditum wa taraktu jihad sallatalaikum dullan la yanzihu ankum hatta tarjiu ila dinikum apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba kalian telah tamak kepada dunia dengan pertanak, persawahan pertanian dan kalian tinggalkan jihad dan Allah Allah akan menimpakan keinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian ...yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW... ...sesuai pemahaman para sahabat Al Rasulullah SAW. Kita tinggalkan syirik, tinggalkan kebitan... ...tinggalkan fiksafa, tasawuf... ...segala bentuk penyimpangan-penyimpangan agama... ...ini jalan menuju kepada kejayaan umat... ...bukan hanya di Indonesia... ...namun sampai di seluruh penjuru dunia. Ini poin yang terakhir... ...yang berkaitan dengan masalah bagaimana kita mengentaskan kehinaan umat kembali kepada tauhid, kembali kepada ajaran para salafus saleh dengan juga bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Yang mungkin terakhir ya. Ingin kita bahas, mungkin ada sebelum ditanya, bagaimana dengan ya, mungkin statement sebagian orang yang ingin untuk pergi ke sana untuk berjihad, kenapa kaum muslimin tidak berbonong-bonong pergi sana berjihad? Kenapa jamaah, jamaah maka tidak diajak untuk pergi berjihad ke e Palestina, mengusul senjata dan sebagainya? Maka ini perlu kita jawab dengan membawakan fatwa dari para ulama. Di antaranya Asyik Muhammad Nasruddin Al-Alban albani yang pada tahun 1948 beliau pernah ikut berjihad melawan orang-orang Yahudi di Palestina yang ini memang tidak apa, dieksposi media, namun itulah kenyataan yang ada bahwasannya ulama-ulama salafiyin, mereka bukan orang yang segedar berbicara namun mereka juga terkadang apa, masuk ke dalam medan jihad, kalau memang itu sesuai dengan syarat-syarat yang disariatkan oleh Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. jihad adalah ibadah, eh jihad bukan tawuran antar pelajar jihad bukan tawuran antar supporter sepak bola namun jihad mulia ibadah Islam. dan ibadah harus ada dua syaratnya kalau mau diterima ikhlas dan apa eh, eh, tidak sembarangan butuh ilmu butuh bimbingan para al-ulama dan mungkin sudah Antum pahami bersama jihad ada empat tahapannya ada empat macamnya yang pertama jihadul nasih jihad melawan diri sendiri Rasul mengatakan afdalul jihad man jahada hawahu. Orang yang paling mulia dalam berjihad yaitu yang berjihad melawan hawa nafsunya. Dengan apa? Dengan belajar ilmu agama, dengan mengamalkan ilmu agama, dengan berdakwah dan dengan bersabar di atas dakwah. Ini semuanya disampaikan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ya kata beliau ada empat tahapan jihad, ada empat tingkatan jihad, apa empat macam jihad. Jihadun nafsi, yang kedua jihad itu syaitan. Jihad melawan syaitan, yaitu dengan melawan syahwat dan syubhat. Kata para ulama dan ya, imam Muqayyim, tidak akan mungkin orang itu bisa melawan orang kafir di medan perang. Sampai dia bisa sukses lulus dalam dua tahapan jihad ini. jihadun nafsi dan jihad itu syaitan. Yang ketiga, jihad melawan orang kafir di medan pertempuran dengan senjata dan jihad melawan orang munafikin, yaitu dengan al ilmu. Kemudian yang keempat, jihad melawan pelaku kemungkaran dan pelaku kebidahan. Ini secara ringkas kata Imam Bukhari merahmullah tentang macam-macam jihad Jadi jihad bukan hanya sekadar dengan pedang, namun ada banyak macamnya. Kemudian di sini ingin kita sampaikan ucapan asy-syekh Muhammad Nasrudin al-Albani rahimallahu taala tentang masalah jihad khususnya di Palestina. Kata beliau, nahnu naqul. Kita mengatakan kama kunna naqul wa abada. Dan ini kita katakan terus menerus sepanjang masa. Inna jihad al-yauma fardhu 'ainin liqassatil bilad al-islamiah al-muhajama min al-kuffar min muhtalifil adiyan wal masharif. Sesungguhnya jihad pada saat ini itu fardu'ain. Bagi negara atau kebanyakan negara-negara Islam. Yang dijajah oleh orang-orang kafir. Dari segala bentuk kekafilan mereka. Ini sekali lagi. Bagaimana para ulama tidak seperti yang dituduhkan oleh kelompok haroka. Oleh kelompok teroris. yang Mereka anti jihad. Naudzubillah min dalik. Mereka adalah orang pertama menyuruhkan jihad. Cuma sesuai dengan Jalan yang di restui oleh Allah dan Rasulnya, yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Kata Syekh Albani, rahimahullah, jihad yang ada sekarang ini di Palestin khususnya dan negara-negara Suria adalah perdua'in. Ya, namun kata beliau walakin nana nak takdir. jihad la fihi min itiqadillawazin wal asbab wal udah Allati titumakin al muslimin minal intisar ala aduwihim. Akan tapi kita yakini. bahwasanya jihad Harus ada persiapan-persiapan yang matang. Harus ada kekuatan-kekuatan. Yang memungkinkan bagi kaum muslimin. Menang atas musuh-musuh mereka. Ini kata beliau. Kemudian kata beliau. Ini dalam kitab sualat halaman 370. Kemudian kata beliau. Pada halaman 369 sebelumnya. Beliau mengatakan. Walakin jihadul kita yata talab aqwal asbab al-mumkina fil asil hadir. Bahwasanya jihad di medan peperangan. Jihad dengan senjata. Itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Pada abad ini. Pada saat ini. Wahia mutawafiratun ma'adual. Walaisat mal mal'afrar. Yang mana kekuatan melawan orang Yahudi ini itu hanya dimungkinkan yang sanggup melakukannya adalah negara-negara Islam, bukan person-person, bukan takmir masjid, bukan ormas, namun yang ya bisa untuk melawan mereka negara-negara Islam. Ya, artinya apa? Ya, salah kalau orang itu mengatakan engkau berdosa kalau enggak berangkat ke Palestina untuk berjihad. Kenapa? Allah mengatakan fattakullahu masafatun. Ya, kita saja Ya, untuk saat ini, eh, belum bisa untuk ya, latihan senjata saya nggak bisa, apalagi terjun untuk apa berperang di sana. Otomatis masuk ke dalam kategori firman Allah, la yu kalifullah nasan illah usaha Allah tidak membanis satu jiwa kecuali dengan apa kemampuannya. Allah saya nggak mau membanis, kalian kau membanis membani kita. Ya, ini kita tunjukkan kepada kelompok-kelompok haroka Yang mereka menggembar-geburkan kepada rakyat Untuk apa? Ya, pergi kepada Sina. Pada mereka yang punya kekuatan Apalagi kekuatan al-iman ya. Kemudian Beliau juga mengatakan Dalam kitab yang sama as-Su'ala juga Fal'an Limazah lah nadhab wanu khatil Yahud wahum ehthalu ardona wabijah wabijani bina kata beliau kalau ada pertanyaan kenapa kita sekarang ini tidak pergi ke Palestina tidak memerangi orang Yahudi sedangkan mereka telah merampas negeri Palestina dari kaum Muslimin dan mereka ada dekat kita eh, sekarang panik karena beliau tinggal di Suria dan juga di Yordania yang dekat dengan Palestina. Kamu kata beliau lianna naqnu harab min kulichha karena kita kaum muslimin sekarang ini diperangi dari seluruh penjuru ya seluruh bidang kehidupan kita diperangi baik perang militer maupun ghazul fikri perang pemikiran ya. idan fahadal jihadu amana lakinnana la nastati Ya betul jihad ada di hadapan kita namun kita enggak sanggup untuk apa melaksanakannya eh seperti misalnya musim haji datang apakah semua orang wajib untuk berhaji ha yang sanggup wajib berhaji. Meskipun ada uang terkadang enggak bisa. Karena enggak dapat kuota misalnya. enggak wajib baginya enggak berdosa. Yang berdosa yang sudah ada kesempatan. Punya kemampuan enggak berhaji. Itu yang berdosa. Demikian pula di sini masalah berjihad. Di Palestina. Eh, mengangkat senjata melawan orang Yahudi. Eh, rakyat jelata tidak ada kewajiban bagi mereka. Eh, di Indonesia misalnya. Yang wajib bagi negara-negara yang sanggup melawan orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian kata beliau, faman ladhi yahmiluna ila tilkal wa duwaluna latu sa'iduna ala hadzal bagaimana kita bisa melakukan perjalanan jauh untuk berjihad? Eh, sedangkan negara kita tidak mendukung kita, tidak membantu kita dalam berjihad. Idan nahnu na'ishu bil ahlam wal auham maka kalau ada orang menyeru kita seperti dulu misalnya ketika ada tragedi eh, Palestina eh, sebagian orang melakukan atraksi eh, sebagian mereka tidur kemudian ada sayur mayur di atas eh, tubuh mereka dicacah dengan pisau enggak mempan eh, Mindali, ini bukan perang eh, pisau japur ini perang apa perang rudal, Engangkat eh, rudal saja mungkin masih berat apalagi nah, ya, melawan hal Yahud intinya kata beliau jangan kita hidup di alam khoyal Ya, sekarang yang bisa kita lakukan kita lakukan. Kita berdoakan kaum ya Muslim kita sumbangkan sebagian harta kita. Ya, eh, kita berusaha menyampaikan kepada umat untuk umat kembali kepada agama mereka agar umat bisa meraih kejayaan fathatullah masafatun. Sebagaimana ketika Rasul ditindas di kota Mekah, ya eh, tidak ada jihad dengan senjata yang ada apa? Ja'wa. Banyak usaha untuk kita apa? Bisa mengembalikan umat yang penting ikhlas dan iktibak. Meskipun kelihatannya lambat. Namun kata orang jawab, alat-alat asal kelakon. Daripada tergesa-gesa sebagai tombak teroris, akan apa? Hancur. Tidak akan mungkin sukses lama lamanya Demikian pula, Asyik Muhammad bin Jamin Zinur Allah Beliau dalam kitab Al-Friqatul Najiyah. InsyaAllah kitab yang masyur di hadapan kita semuanya. Beliau... Ketika menyebutkan tentang mirhat firqatun najiyah metode kaum yang selamat, metode dakwah salafiyah alusna wal di antaranya beliau mengatakan al firqatun najiyah tad'ul muslimina jam'i'il jaz'i fi sabilillah. Bahwasanya firqatun najiyah dakwah salafiyah menyeru kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah. Namun kata priya kullun bihasabi istaati namun semuanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Allah berfirman Rasul saya sama sabda jihadul musyikin bi amwalikum wa anfusikum wa ansinatikum. Berjihadlah melawan orang musyrikin. Perangilah orang musyrikin, orang kafir dengan harta-harta kalian kita sumbangkan harta kita untuk kaum eh, Palestina di sana. Kemudian kalau eh bisa bi dengan jiwa raga kalian, kalau bisa demikian pula kalau bisa wa asinatikum dengan lisan kita dengan dakwah Artinya apa banyak jalan untuk menuju kepada jihad di jalan Allah سبحانه و تعالى. Eh meskipun eh sekarang ini kita sanggup hanya jihad dengan lisan, dengan tulisan, eh dengan harta kita, namun harus kita eh cita-citakan kita ingin jihad dengan jiwa raga kita. Rasulullah Sallallahu alaihi man mata walam yaghzu walam yuhadis nafsahu bilghazli ma ta'ala syubatan minan nifaq barang siapa mati dia belum pernah berciat berperang dan tidak pernah mencita-citakan untuk berperang di jalan Allah maka dia mati dalam cabang kemunafikan naudzubillah min darik apa ada cita-cita kita ingin mati syahid di jalan Allah namun tentunya sesuai dengan jalur yang syar'i bukan lewat jalur terorisme Kata Syekh Muhammad Jamzino, kata beliau hukum jihad di sabil ala anwa'. Jihad itu ada dua hukumnya. Yang pertama fardu ain. Kata beliau, contoh fardu ain wayakunu diddal adwil muhajjam libadi biladil muslimin atau wayakunu diddal adwil muhajim ya, yaitu ketika melawan penjajah kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin ka palestin seperti palestina ini cara contoh kata beliau fardu'ain orang berjia di sana Eh, namun sekali lagi sesuai dengan kemampuan alati iktasobal yahud al-mujrimun yang telah dirampas oleh orang yahudi yang ya, yang jahat fal muslimun al-mustatiun asimun hatta yukriyul yahudamina ka muslimin Al Mustatiun ini yang paling penting yang sanggup yang mampu untuk mengeluarkan Yahudi. Namun mereka tidak berusaha mereka yang berdosa sampai mereka mengeluarkan Yahudi dari Palestin. Wau'idul Masjid Aqsalil Muslimin dan mengembalikan Masjid Aqsal kepada kaum Muslimin bimayastatiun e, sesuai dengan kemampuan mereka minal mali wan nasi entah dengan harta ataupun dengan ia ya, jiwa raga. Antinya sekali lagi kita Eya turut prihatin terhadap kejadian yang menimpa saudara kita, kaum muslimin di sana. Akan tapi keprihatinan tersebut jangan sampai mengeluarkan kita dari jalur yang syar'i dari syariat Islam dari sunnahnya Rasulullah SAW. Kita berusaha membantu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para ulama tersebut. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah سبحانه و تعالى menolong saudara-saudara kita di Palestina dan semoga Allah سبحانه و تعالى memerangi Yahudi yang ada di Palestina khususnya dan semua tempat yang ada dan semoga Allah سبحانه و تعالى memberikan kepada kita istiqomah di atas sunnah dan metode para Sahabat Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih perhatiannya. Wa jazakumullah khairah. Wa barakallahu fikom. Wa ahu jawana anilham duli arbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh.